السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ثم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد رواه البزار والطبراني باسناد صحيح عن معاذ بن جبرين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسال عن اربع انفصال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه حديثه عمرو بن فكره صحابه متكفف معاذ بن جبل رضي الله عنه na Naimepokelewa na mbali mbalimbali kwa riwaya na kwa alfaz mbalimbali mbali. lakini zote zikiashiria maana maalum na maana mamoja Kwa mtumi Muhammad amani za Mwenyezi Mungu zimshukia sema la tazulu kadama abdin na katika nyingine la tazula na katika leo nyingine lan tazula utume sallallahu alayhi wasallam anahabarisha umma wake juu ya hali ya siku ya kiyama kuwa hakutoinuka mguu wa mtu yoyote kupiga hatua ya kwenda peponi au motoni mpaka aulizwe maswali manne hata yusal an aulizwe maswali manne Siku ya kiyama ni siku ambayo imetajwa katika alquranul karim na kuna sura nzima huitwa suratul qiyama ni moja katika imani ya muislamu lazima aamini kwa imani ya kukatikiwa juu ya siku ya kiyama nini maana ya kuiamini siku hii maana yake ni injia aamini kuwa ipo siku atafufuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha ahisabiwe juu ya jinsi gani alivoishi hapa ulimwenguni akida ya kiislamu ambayo ndio fikra msingi kwanza imetutoa taka Iakutueleza hapa duniani sisi totoka wapi? Yaani kiini cha maisha ya dunia akida kiislamu ikatuambia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani alhayatu dunya ma ni nani ma ni Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Yaani yeye aliyekatupa uhai huu wa dunia. Kwa hivyo Mwenyezi tukimwamini kwa yeye ndiye ametuumba inamaana yeye ndiye aliumba maisha yetu Kuna mahusiano gani kati ya sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu ta mahusiano Ta'ala? yalioko ni kujifunga na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu hapa duniani. Baada ya kuamini kwamba sisi toto wako kwa Mwenyezi kisha lazima tuamini kwamba sisi tutaregeshwa kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuhisabiwa Hii ndio maana ya kiyama. Kuna mausiano gani na kiama na sisi? Ina maana maisha yetu. Tujue kwamba kila kitendo tutakachokifanya hapa duniani, ipo siku tutaulizwa kwa nini tumefanya kitendo kile au kwa nini hatukufanya. Hii ndiyo mausiano ya kuamini maisha haya na baadaye, nayo ni siku ya kiama. Kwa hali hii Imani hii ya siku ya kiyama na imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inawajibisha waislamu hapa duniani wapeleke maisha yao kwa mujibu wa sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakijua kwamba wasipofanya hivyo watahisabiwa hisabu nzito siku ya kiyama kinyume chake lau wataishi kwa mujibu wa nidhamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uislamu hapa duniani watapata hisabu nyepesi Mwenyezi atupe hisabu nyepesi siku ya kiyama Tume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusema habari hizi kwamba mguu wa mtu hautotoka kupiga hatua kwenda peponi au motoni mpaka aulizwe mwanadamu mambo manne hata yusala an arba'in. Hii hata yuselani an arba'in. Ina thibitisha kuwa kuna maswali siku ya kiama Mwenyezi Mungu atawauliza waja wake. Maswali haya lakini ni muhimu ya fahamikie. Si maswali ya istirshad au istialam au istifham. Yaani si kwamba Mwenyezi kwanini hukumu bani khalifa haina maana ilikuwa hajui kwamba huku hukumu bani khalifa huku swali huku tawzaka la maana yake ni sualut tawbih wa takrir ili iwe ni hoja kwako wewe mwezingu katika alquranul karim maswali ambayo yataulizwa ama nani wataulizwa siku ya kiyama kwanza wanadamu wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa asema fa rabbika la nas'alannhum ajma'in amma kanu ya'malun aha na mola wako mlezi Mwenyezi asema ana na mola wako mlezi ewe Muhammad kuwa la nas'alannhum ajma'in tutawauliza wote siku ya kiyama juu ya nini amma ya yaamalun jinsi amayale walikuwa wakifanya hapa duniani aya hii dalili ya kaida usulia ambayo ni kaida muhimu sana katika masala ya kisheria nayo ni kwamba asili ya matendo ya muislamu ni kujifunga na sheria za Mwenyezi Mungu Subhana huwa Taala. Kwa nini? Kwa sababu utaulizwa siku ya kiyama. Kwa nini hukotoa zaka, Kwa nini hukuhiji? Kwa nini hukubeba dawa? Asili mwanaadamu au mukallaf ni ajifunge na sheria, yani Hufai kufanya kitendo chochote ila baada ya kukifahamu hukumu yake juu yake. Aslu al-af'al bil hukm asili ya matendo ni kujifunga kwanza na sharia ya islam kwa maana hii wanadamu wataulizwa kwa maana hii maisha hayafai kupelekwa kiholela holela lazima kila kitendo tunachokifanya ujue hukmu kabla hujakifanya kite kitendo kile kisha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akathibitisha masali mengine kwamba atawauliza waliotumiwa mitume na mitume wake pia atawauliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala asema fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al -mursaline. wale waliopewa ujumbe washikishiwa wataulizwa je wajumbe hawakuja kuwa hofisha juu ya adhabu yangu je wajumbe hawakubashiri kuwalo mutajifunga na akida ya Uislamu utapata na mitume nao pia wataulizwa hal ballahu thumur je mmefikisha ujumbe sasa swali hili kwa mitume kuulizwa haina maana mwenyezi Mungu hana aini bal anataka kujenga hoja manabii wajenge hoja kwa wanadamu kwamba ya rabbi shuhudia sisi tulifikisha ujumbe Hawa kukengeuka kwao huu ujumbe haina maana sisi tulitelekeza tuli majukumu yetu bali tuliifikisha ujumbe lakini hawa waja wako wenyewe ndiyo wakajifanya vichwa maji hawakufuata ujumbe ambao sisi ulitukalifisha kuutuma kwao wao. Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa innahum mas'ulun wasmawisheni hawa wawekeni na jueni kwamba wao wataulizwa na huku kama tulivyosema ni swali la kujengewa hoja kwa sababu katika lugha ya arabu maswali ni aina mbili kuna swali nakuliza ili nipate kujua sijui kisha kuna elengo la pili la swali na kuuliza ili kujenga hoja ninajua kwamba mimi kile ninachokuuliza ninakijua lakini nakuliza kama taubih kwa nini hukutekeleza uislamu na ile hali ulikuwa huna sababu ya wewe kuto tekeleza muislam ujumbe uliokufikia haukusikia ujumbe ukizunguzwa ukisikia mawaidha sasa hizi hoja huwa zinatumwa ili mwanadamu asiwe na hoja mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala tuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema maswali haya manne la kwanza kabisa an umrihi fima afnaahu salla kwanza ambapo mwanadamu ataulizwa ni kuhusu umri wake namna alivyotumia Umri wa mwanaadamu ni ile sifwa alati yaishi al fi hadha al Kipindi ambacho mwanadamu anaishi hapa duniani, kuzaliwa kwako mpaka kufa kwako. Umri huu hukupewa burebure. Kipewa miaka 60, miaka 40, 50, Umri huu umepewa na malengo maalumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawauliza makafiri Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tabakkara wa ja'akum an-nabiyyu wa ni nyinyi hamkupewa umri hatokuwapa umri wa kutosha Kuna wengine tuliwapa miaka 40 miaka 50 ya 60 Mmolifanya nini miaka hii Jwa Abu Hurairah dokam tunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema qala a'dara Allah ilam bihi akhara ajalah hatta balagha 60 sana kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameondosha udhuru kwa yoyote yule ambaye amepewa kipindi cha ukitoa ile miaka ya utotodi anza miaka 15 mpaka miaka 60 ni miaka takriban 45 je umri huu uliupeleka vipi katika maisha haya uliotunukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ndugu zangu waislamu hapa twapewa onyo kwamba huu umri wako dakika ulizonazo sasa zitumie katika mambo ya taa pomzi unazozivuta sasa sekunde dakika saa siku elewa kila siku inapo inapozidi na inapo inapokwenda mbele siku zako zinapungua umri wako ufukadhiliwa hapa duniani utaondoka yani unaondoka kwa maana hii ikiwa una miaka hamsini hivi sasa na hujabadilika umefika taka miaka 60 bado wewe wafanya mambo ya kijabari hapa duniani hu tanabuh basi elewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hoja tena hii akhara ili a'dhal Allah ila mi ina maana Mwenyezi lau atamuuliza unje siku ya kiyama wewe miaka 60 mizima tulikupa ulifanya nini itakuwa huna hoja kumpa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu miaka ienda kwa kasi na ni moja katika dalili za kiyama kwa hivyo ni muhimu kupatiliza umri wetu. Huu umri wa hapa duniani ni umri wa mtihani. Madam wewe hivi sasa umebarikiwa miaka 30, miaka 40, miaka 50 na wengine labda mmefika 70 na 80 sasa. Elewa kwamba umri huu sibure, bure utakuja kuulizwa utumie umri wako katika masala ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala. Kisha swali la pili ambalo mwanadamu ataulizwa ni An, wa waan sababehi fima ablahu ubarubaru wako namna na jinsi gani ulivoutumia umeumaliza vipi ubarubaru ukiangalia maisha ya mwanadamu umri wa ubarubaru ndiyo umri mrefu utoto ukizaliwa miaka miwili miaka mitatu unaisha utoto paka miaka kumi au paka mwisho wa miaka tano utoto saa malizika lakini ubarubaru unaanza miaka kumna tano kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu yani mtu anapoanza kubalizi. tayari huyo asaingia katika sinul murahaka katika ubarubaru ambao marhala ndefu. hudumu kwa bahati mtu anaweza akadumu kwa miaka 25 tuseme kwa mtu miaka 15 ukingeza 25 miaka 40 kisha wengine upata bonus miaka 60 ina maana Tuchukulie sasa umri wa miaka kumna tano mpaka arobaini una miaka tano ya ujana. Ujana huu ni upatilize. Ujana ndio sallallahu alayhi wasallam akafanya ihtimam na akawawekea yani mawaidha speciali vijana. Kwa sababu akijua wao ndiyo wapo katika stage mwili umebadilika kuwa na misafiki kubwa kinyume chake kijana asipoelekezwa, ataangamiza maisha yake jumla na kama tunavyoona leo mabarobaro wetu leo hii wameangamizwa kwa polisi maalum ya wa kuruhusu unga mikaani na kuamaliza vijana mtu ana miaka 18 na 20 ni tabadi kama miaka 780 sasa sijui akifika miaka 80 itakuwaje Mabarabaro wetu ambao wao ndio walikuwa wamiliki mimbar na kuzungumza na kubeba ulinganizwa wa Uislamu leo nyute, mitaani. Wengine nao hutumiwa wana na wa, wanasiasa kuahonga kwa ki, kufanya vitendo vya kihuni. Ndio kuta wao ni kutoa uthorik, vipanga. Watu hawana raha mitaani. Kienda msikitini unahofu kwamba labda utadhamiwa. Vijana wenyewe kiangalia umri wao ni mdogo sana inna lillahi wa inna ilahi rajun kwa hivyo ujana ni umri ambao upatilizwe na do maana katika sharia ya islam kijana hupewa ihtimamu kiasa kwamba kijana huyu anataarishwa kwanza kuingia katika taklifa ya sheria na kujifunga na mafundisho ya uislamu kisha shafsia yake ile personality yake ijengwe ili awe ni kioo katika jamii awe ni mtu ambaye abeba majukumu Uislamu kwa sasa hivi ndugu zangu wahitaji vijana vijana wahitaji kubeba ulinganizi wa Uislamu ulinganizi ambao unalenga mabadiliko msingi na hawa vijana kwa sababu nguvu wanaoimiliki wanaweza tuka, tunaweza kuwatumia katika malengo ya kuwajenga majukumu kiislamu na kubeba uislamu ili uendele mbele. Uislamu ndugu zangu hivi sasa upo katika mitihani. Uislamu unasimangwa. Uislamu wapigwa vicha. Uislamu sheria zake za kejeliwa. Nani atabeba jukumu hili? Ni kijana. Kwao kijana ana nguvu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ataulizwa huyu kijana jinsi gani alivyotumia kubarobaro wake sallallahu alayhi wa sallam kisha akasema wa aina kisha, taulizwa, taulizwa, nihili, maliyake, sigani, Ki an malihi min kisha mwanadamu pia ataulizwa katika maswali ambayo ataulizwa ni hili la mali yake wapi aliyapata na jinsi gani yatumia. alitoa kwa ajili gani hapa yazungumziwa masuala ya mali Kikawaida mwanadamu mnadamu ana ghariza tu galiza hii humsukuma kwamba pia awe na ile gariza ya tutamalluk ku, gariza ya kumiliki kila mmoja atakumiliki kwa hivyo ni jambo la kimaumbile katika uislamu ikafafanua njia zipi za halali za kumiliki mali na njia zipi za haramu ambazo mtu hapai kumiliki nazo mali Ndiyo uislamu kaharamisha kamari kaharamisha riba na mengineyo kwa sababu hizi ni njia za haramu za kumiliki nini mali wakati mwingine Uislamu ukafungua mlango wa biashara za halali ukafungua kazi zote kama njia za nini njia za halali za kumiliki mali kwa hivyo tukatahadharishwa sisi kumiliki mali kinyume na Uislamu kwa sababu mali itakuwa imma ni fitna kwako ukiacha kuzingatia sheria ya Kiislamu katika umiliki mali ukamiliki unavutaka basi elewa kwamba mali hii itakuwa ni fitna na lao utachukua mali kwa njia za kiharamu uelewe unajikusanyia moto ndio sallallahu alaihi wasallam akasema kullu lahmin nabata min haram fa annaru awla biha kila nyama itakayoota kwa ajili ya sosi ya haramu basi moto ni wenye kutosheleza kwa hiyo ndugu zangu waislamu wafanyi biashara Muhimu tutahadhari sana. Leo tuyee katika ulimwengu wa kuvushi. Si nidhamu imevhushi kwa raia wake, basi matajiri wanahushi, wafanyabiashara wanahushi waki, wale wakubwa ama wadogo. Ni ulimwengu umejaa vishi. Kwa hiyo ni tahadhari sisi kila mali za umiliki utakuja kuulizwa siku ya kiyama. Ibn Uyaina anasema hata ule wanja unaopaka kwenye macho yako utakuja kuulizwa umeupata kwa njia gani Mwisho kabisa sallallahu wa, alaihi wasallam akasema na uliitumia vipi mali hii? Yaani ulitoa kwa mambo gani? Umeitoa akata kusponsa mambo ya kiuni? Ama umeitoa kwa ajili ya kusaidia na kupeleka wislam mbele? Kwa hivyo yote haya ni maswali ambayo taulizwa. Mwisho sallallahu wa, alaihi wasallam akaulizi akasema wa anilmihi maza amilaki. Mwanadamu ataulizwa kuhusu elimu uh, aliyoipata. Je, elimu hii anaifanyia nini Na hapa ni muhimu sana kutanabahisha kwamba swala la elimu haisomwe elimu kwa sababu ya watu kushindana bali elimu yasomwe ili watu wajue sheria za Kiislamu na kujifunga na sheria za Kiislamu Ndio utakuta wanazioni wa zamani moja katika sifa yao walikuwa ni ulama kisha wanapambika na sifa ya Kunasihi watawala Mwanachuoni lazima awe msali wa mbele katika kuhesabu na kuaccount utawala kinyume chake leo hii wanavioni waloko leo wengi wao wamejikurudisha na serikali kwa hivyo wao husaidia serikali katika kudhulumu raia wao husaidia serikali katika vita dhidi ya uislamu ila hali wanavioni wakiwa watu wema hawa usaidia serikali katika kuinasihi alimamu imamu nawawi alipomuona mtawala ananyakua ardhi za shamu, almalik azahir, akaandika barua ipeleke kwa mfalme yule kisha alipoona kwamba mfalme hajibu ile barua alimamu nnawawi nawawi akaamua kwenda paka katika palace ya mfalme na kumuhiisabu maneno makadi na kumwambia wewe umenyakua ardhi za waislamu Hivi ndivyo ulama ambao wanatarajiwa ile elimu iwasukume katika kuwanasihi watawala. An Nawawi huyu, lau leo anarudi sasa aone wanavioni ambao wanashirikiana natawala, zaki depari, zaki kafiri, na tawala za kidepari za kikafiri na kujiunga mkono kisha na kuhalalisha maovu yanayofanya, sijua al-Imam Nawawi msiba wake ungekuwa vipi leo wanazioni hao hawa, kila wakati wa uchaguzi bali kuna kuja kila u... siasa chafu leo kuna bbi ni commodity ya pikwa hii wanavioni watagawika kama mbili kuna wengine watakuwa kiunga mkono na kuna wengine Wata... watapinga tumezoesheshwa kama hawa ambao wao ni kuleta kero dhidi ya umma wa Kiislamu Dosao islamu, elimu ni amana wala elimu si mashindano. Wanazioni wetu leo toaona ni sasa imekuwa kama celebrity. Washindana kutoa maklip na kushindana katika mambo ya Arafa. Arafa ya Mombasa, Arafa ya Maka Ikija wakati wa Maulidi anakuja maulama waona washindana Maulidi, sunna, Maulidi bidhaa, Ile hali tujalie watu wote wapige Maulidi au watu wote wapinge Maulidi haina maana mambo ni mazuri kafiri marekani haina maana atashindwa kuendeleza kubombu ndugu zetu Syria ikiwa wote mtimpiga Maulidi au sote tume kaunga mkono Maulidi tuseme watu wote walaitakunuti swala ya asubuhi haina maana makafiri wataacha kuvamia bila za kiislamu ndugu zangu waislamu muhimu umma wa Kiislamu sasa ihisabu wanavioni na wanavioni hawa ni manadhiril umma ndio maana elimu watakuwapata, wataulizwa siku ya kiyama قومنا بمن يجزم سبحانه وتعالى قال لي من الذي يثبتني وقال فادونا احسنا اللهم ادن الحق <تصفيق> حق لذاته باء وارن الباطل باطلا لذاته باء صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واصعد الله اوقاتكم